Iru berri. Seguros Bilbaoko sindikatuek ezkutuko kaleraketak salatu dituzte. Seguros Bilbao enpresako ELA, LAB eta KOKO sindikatuek aseguro enpresako zuzendaritza ezkutuko kaleraketak egiten ari dela salatu dute. Ezzen hartuta duten langilei, lanposture itzultzeko trabak jarri dizkiete, Eta kontratua ustea onartzen ez badute, beste lantoki batzuetara eramango dituztela esan diete. Enpresak ere langileen eskubideak murriztu nahi ditu eta sindikatuek biltzeko eskubidea ukatu nahi du. <tipen>